Яку б одежу ти, синку, не вдягав? які би документи мені не показував? По очах твоїх, по обличчю видно, що ти радянський, хлопче. Я почервонів. Ось тобі конспірація. Ви циганка-ворожка, запитав кудрявий. Поживете стільки, як я? Теж розбиратиметеся в людях? Відповіла дипломатичним тоном хазяйка. А чоловік ваш не впізнав нас? А, махнула недбало рукою хазяйка. Ведмідь, звідки знати йому тонкощі душі людської? А ви бачите нашу душу? Так, вона у ваших очах щирих, добрих, хоч як не напускаєте на себе гримасу зла, ви добрі. А значить, не німці, не ті бандити власовці і айссарги. А що вам потрібно хліба, м'яса? Ні. Нам потрібно знати, які частини зараз проходять через карви, кранці, апи, до пскова й дориги. Німецький мурашник розворушений, сказав тихим голосом кудрявий. Підіть самі, пошліть доньку. Продавати німцям молоко. Або щось міняти на мило, на сірники, додав я. Вірите своєму мальдеру, то пошліть його. Нехай поїде в місто, просив Кудрявий. Коня німці забрали. То нехай пішки. Нам треба знати процесіс. «А що, руські зупинилися за Псковом?» Зупинились тимчасово. Нам треба побільше відомостей про війська фашистів», – сказав Кудрявий. «Цим ви допоможете червоній армії на фронті, прискорите прихід наших, а ми вас не забудемо». «Я все зрозуміла, товариші чекісти». «Та ми не чекісти, ми звичайні розвідники». «Звичайні?» «А літаки вже котрий раз літали до вас, кидаючи щось на парашутах?» Ха, «Звичайні?» «Без таких, мабуть, не обійтися вашим там, на фронті», – відповіла господиня. «Ми перезирнулися. Все знають. Та як не знати, коли ми в цих краях не день, не тиждень, а вже чотири місяці». Знають про нас ці мельдери, як, мабуть, і інші хуторяни, які там та молодиця, що відраховувала з останніх сірників фюнф, що й посміхнулась, мов, змовниці. І це коли поруч командатура стане місцевих фашистів Айсаргів, коли за кілька кілометрів зализував рани бандит Кротов. «Що скажете про лісника?» – спитав Кудрявий. Ой, його треба боятися. Але боїться і він, що прийдуть русські, і треба буде відповідати, якщо накапустить вам, пояснила господиня. Я до німців молоко носитиму, то як передати про побачене? Ви проведете нас до лісу. Там під якимось деревом кластимете у банку папірці, сказав Кудрявий. мудро. Сміхнулася господиня, обняла мене за плече. «А мама твоя де?» «На Україні». «Знаємо, що є такий край. Деякі наші латиші естонці воювали в громадянську». Зітхнула вона. Цю хвилину вона нагадувала мою матір. Тільки очі у мами. Карі. А в неї синіваті. Третьої кімнати вийшов Мельдер. І дружина сказала йому, щоб той частіше виходив на подвір'я і дивився, чи не йдуть німці від сусіднього хутора. Чоловік мовчки кивнув головою. Він був старший від неї років на десять. Видно, дуже любить свою дружину. Слово її – закон. «Ви її не дуже слухайте». Раптом змовницьким голосом сказав Мельдер, притуливши палець до уст, «Вона у нас комуністка».